«Не знаю, як вам, шановні вчителі мої, а мені ця наївна чорнокнижнова теорія чи версія про походження всього живого на землі сподобалась. Може тому, що вона поетична, а можливо й тому, що закінчується, завершується жартом про картоплю. Якось у неділю, незадовго до сходу сонця, вийшов я купатися. Особо спало. Жодної живої душі не було на ньому. Я швиденько роздягнувся, і шугнув з високої скелі в воду. Виринув, і почув грубий, сердитий голос, «Чого тебе так рано принесло?» Під скелею на цілої батареї вудлищ сидів юнак. Він погрожував мені кулаком, показував рукою, «Пливи геть!» Озеро мовляв, велике. Я слухняно відплив у бік. Але юнак не вгамовувався. Все показував далі, далі. Нарешті сам стрибнув у воду і швидко опинився біля мене. За якусь хвилину ми встигли посваритися і помиритися. Довго разом плавали, пірнали і зустріли сонце свіжими й бадьорами, як саме озеро. Рибалка швидко поплив до берега. Я кинувся слідом за ним, але не наздогнав, хоча плавав і непогано. А він вилетів на скелю, мов крилатий, там підняв руки вгору і крикнув «Здрастуй, сонце!». Я глянув на юнака і заумер. Навіть дихати перестав. Покритий рясними бризками, його тіло раптом спалахнуло, заіскрилося, наче з золотого вогню витворене. Нічого подібного мені раніше бачити не доводилось. Сотні здорових, правильних, навіть прекрасних постатей було в моєму альбомі. А тут я був буквально приголомшений. Чого ти витріщився на мене, як дитина на світську? Здивувався прекрасний рибалка. Що з тобою? Ти чудо. Боже, які плечі, які руки! Дурниці верзеш, сердито відповіло чудо. Руки як руки, звичайні кінцівки. Та не дивись так на мене. Рибалка ухопив великий камінь і підніс над головою. Зараз кину, мовляв. Стій так, стій, крикнув я. Так і тримай, замри. Він закляк скоріше від несподіванки, ніж від мого дивного прохання. Поклав камінь, розгублено запитав. Ти нормальний? Сюком, дозволь портрет зробити з тебе. Ти художник, скульптор, початкуючий. А довго це? Не дуже. Гаразд, погодився з Даровань. У мене вже є один друзяка такий. Все карикатури малює на мене. Виходить весело. Сміємося, бугає, аж плачемо. А ти що свою карикатуру зробиш? Цементу чи згинене? Хоча мені байдуже, ліпи, що хочеш, тільки щоб недовго. Отже, між скульптурою і карикатурою рибалка принципової різниці не знаходив. Коли вже наближались до селища, я сказав, дивно, чомусь здавалося, що в тебе душа ніжна, поетична. Рибалка зареготався, а нащо що мені ніжна душа, я ж не жінка. Ти ж любиш озеро, любиш сонце зустрічати, значить відчуваєш красу природи. Рибалка ніби жартома, але досить грубо штовхнув мене. Іди ти к бісу, любиш озеро, любиш сонце. А хто їх не любить? Всі люблять. Навіть змії вилазять погрітися. Значить, і вони люблять природу. Що я міг йому сказати? Поети не раз уже оспівували рибалок, що потрапляли всі міфічних красунь, володарок підводного царства. Оспівували в баладах, в легендах. Я ж свого рибалку. Хоча він і не потрапив ні в які сіки, а скоріше мене заплутав у них, вирішив оспівати півати в брунці. Піднявши камінь над головою, стоїть молодий селач. У м'язах не натуга, а життєрадісна гра сили, гра чудесного здоров'я. Ліпив я рибалку багато ранків. Перед сходом сонця яскравіше вимальовуються форми, даються очам найневловиміші риски. І то не лише від своєрідного ранкового освітлення, а й від того, напевне, що очі, відпочивши за ніч, стають гострішими. Літо промайнуло непомітно. Не знаю, як називається те, що охопило мене тоді, самозабуттям чи натхненням, чи сп'янінням від першої серйозної проби сил. Я лягав і прокидався з думкою про своє перше справжнє творіння. У снах бачив його завершеним, завжди прекрасним і щоразу іншим. Гаряче щастя творчості полонило мене. Що далі ставало все важче й важче, але я не каявся, що добровільно поклав на себе такий важкий тягар. Доходило до того, що я забував, де по справжньому працюю, у своїй невеличкій майстерні чи в кабіні машини.